Szép jó reggelt kívánok mindazoknak, akik kivételesen élőben nézik a mai műsort. Ma azt mondja, hogy október talán 19-e van. Igen, a 13-a péntek volt, akkor a 20-a kell, hogy legyen. Ez a késve minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nép is fiala János 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott imárolni. YouTube műsora elérhetőségem a YouTube-on, illetőleg oda legyenek szíves iratkozzanak föl minél többen. legyünk rövidesen 5600 5700-an, 6000 -on. Aztán ne a Facebook oldal sem, az ami üzenőfüzetünk, úgyhogy kövessék és lájkolják, like ha gondolják, de mindenféleképpen használják. Ma Wintermontel Zsolt. Egy városligeti ajánló, illetve kisavrus lesznek a vendégeim, pont dörö, Janos kukac gmail.com. Ha van kezdjük, akkor a heti két csúcs, eddigi két csúcs produkciót nézzék meg a Bakás Pioncsider, fial összeállítású négyest, valamint a Hámori utcával készült portré amely a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával készült. Hát így. Azt mondja részletek. szívuk, ha nem mindjárt Egy kis türelmet szeretnénk én ilyenkor régen a magyar televízióban ki volt ér, vagy kapcsoljuk. Így ez alapvetően nem kulcsár István maradt meg. Ez egy bizonyos korosztálynak az emléke. 50 alatt sporadikusan, 40 alatt szinte reménytelen. Erről nem kulcsár István tehet. Váljál, most söng. Ide lehet telefonálni? Nem, nem, Halló? Halló? Ön, aki te... Még valaki betelefonált. Ez érdekes. Kifelé nem lehet. Beszélek a Wintermontevel, várjál, hogy hívjon fel bennünket. Jó, reggel. Valami nem rábolta jött, hogy felhív bennünket. Hmm. Kiderül, hogy kívni lehet-e bennünket, mert egy Halló. Jó? Halló. Halló. Nem? Szegény Winterman-t ezzel az emberrel kell birokra kelnie. Halló! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Megvagyok! Előbb foglalt volt, nem, nem... Igen, nem. Ugye egészen hihetetlen, mert ugye a YouTube-ból adódóan ugye sajnos az interaktivitásai része a műsornak jó formán eltűnt, és nem működött a telefon, kifelé valamiért nem működik. Ugyanakkor azok a zavaró elemek, amelyek egyébként szinte számba mennek, hogyha megjelennek, mert az ugye azt jelenti, hogy van valamekkora érdeklődés egy műsor iránt, abban a pillanatban rászállt, tehát hívott bennünket valaki, amiből kiderült, hogy mi hívhatóak vagyunk, miközben ugye mi az a kurtácsra is rám vonatkozik, ez egy személyes táb. Mi hívhatóak vagyunk, de ön azért nem tudott bennünket hívni, mert ez az ember, vagy több ember, fogalmam sincs, azzal szórakoznak, hogy megpróbálják blokkolni a vonalat. Azért hihetetlen... Sikerült. rossz irány van szóval. De hihetetlen hogy az embereknek mire van energiájuk, nem? De hogyha ez neki boldogság, akkor már azzal is jó cselekedtünk, nem? Hát azzal jót cselekedtünk, hogy egy ideig ment, aztán most meg eltartott Igen, a a helyét. Igen, részleges boldogság, jó? <gül> Rengeteg dolog van itt égen, Földön, de mindjárt azzal kezdem, ugye az élet. Ugye régen a kelyfejancsinak alapvetően egyébként ugye az volt a lényeg, nem kellettek papírok, az ember beült és elmondta az előző napi tapasztalatait. Ma reggel én ide úgy közlekedem, hogy lerakom az autómat a 11. kerületben, és felszállok egy négyes villamosra. Így egyszerűbb itt nehéz is parkolóhelyet találni, és nagyjából másfél kilométeren belül 300 forint különbség van. Ki tudnám fizetni a 600-at is, de hogyha a 300-zal megúszom, akkor még fizetsek 600-at. Um, azt mondja meg nekem, hogy ma reggel azt tapasztaltam, ez a 8. kerületben van a stúdió, ki van írva az utca végén, ezt talán tegnap vagy tegnap előtt fel, hiszen jóformán minden nap megfordulok itt, hogy 6 óra után csak a helyi lakosok vehetik igénybe, és egyébként szabálysértést és feljelentéssel is járhat a valaki itt parkol. Ha valaki nem tud magyarul, vagy ezt nem veszi észre, mert egyébként ugye ez rutinból vezet. Annak nem lenne egyszerűség, hogyha egyébként se telefonon, sem pedig automatán nem tudna jegyet váltani, mert hogy a rendszer letiltja, vagy kért tőle egy olyan jellegű igazolást, hogy egyébként helyi lakose. Mert az ember azt gondolja, hogy a 28. században, amiben élünk, egy ilyen technológia, elvileg létezhetne. Arról nem beszél be, hogyha valaki külföldi, hogy akkor ki van írva, hogy csak helyi lakosok parkolhatnak itt magyarul, hát azt nem tudom, hogy valami fordítógéppel kell-e feltétlen megnéznie, mert ugye neki nem kötelessége magyarul tudni. Ez egy teljesen alaptalan felvetés? Egyáltalán nem, sőt szerintem ez több beszélgetést is megérne, és sajnálom egyébként, hogy tulajdonképpen, ez közéleti szinten most kerül elő, először, tehát ebben a tekintetben, persze nyilván elnézést kérek, hogy én lemaradt valamit. Elnézést Intermantel Zsolt, fidesz KDMP frakcióvezető, ő beszélget velem, vagy bele én nézőpont kérdésre. Igen. Tehát ennek az ügynek egészen biztosan van e, praktikus e, része oldala, amit ön is felvetett, hogy egyáltalán ugye a jelzések érthetőeket e, minden közlekedő számára beleértve azokat is, akik először járnak arra, mondjuk magyar állampolgárok, vagy először, vagy sokat gyára járnak erre külföldi állampolgárok, akik nem tudnak magyarul, ez az egyik. Ennek szerintem van jogi vonzata, erre majd ki fogok térni, ugyanis ugye ezeket a a forgalmat, és ezek között a parkolást, ugye a gyakrasz szabályozza mellette egyébként ugye a köztölet használat rendjéről szoró fővárosi rendelet, ami még emellett ugye alkalmazandó. És én azt gondolom, hogy van egy nagyon komoly társadalmi felvetése, vagy aspektusa, amit érdemes lett volna kitárgyalni szélesebb körben, mielőtt ezeket ilyen gombamód elkezdik bevezetni, mert ez most szaporodik, terjed, mint a penész ugyanis a közterületek használata, ugye az azért is közös területek, közös használó területek. Annak a szabályozás azért egy érzékeny kérdés. Teljesen érthető, hogy a helyben a lakók, akik ott élnek, azok szeretnék vindikálni maguknak azt a jogot, hogy amikor este a munkából hazamennek, vagy bárhonnan megérkeznek a lakhelyük, viszonylag közel találjanak maguknak parkot. Helyet. Ennek az egyik megoldása az, hogyha szűkös a rendelkezésre álló. Parkolóhely, hogy akkor megpróbáljuk korlátozni a mások parkoláshoz való jogát. És nyilván minél inkább a belvárosban vagyunk, annál kevesebb a parkolóhely, viszont minél inkább a belvárosban vagyunk, annál több az olyan típusú szolgáltatás, üzlet, vendéglátóhely, szórakozóhely, színház, bármilyen egyéb létesítmény, ahova viszont érkeznének, érkeznek nem helyben lakók. Nyilván ez a lényege. És ugye ez, erre szerintem ez egy, ez egy a helyi polgármester vagy a helyi képviselőtestületek által nyilván a saját szavazói érdekében hozott észszerű döntés, összességében egy nagyvárosi működésben pedig problémákat vet föl. Azon túl, hogy persze nyilván, és akkor itt jön a jogi rész, hogy nekem, mint közlekedési szakember nem jogász, az, az az érzékelésem, hogy ez nem feltétlenül felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek. A Kressz nem ismer ilyen kiegészítő táblát. Én nem tudom, hogy egyébként hosszú távon, rendeleti szinten lehet-e így diszkriminálni, annak ellenére, hogy, hogy ugye a példát mindig föl hozni, hogy van ilyen, hogy ugye a minisztériumok környékén is van ilyen, hogy kivéve minisztériumi gépkocsik állhatnak meg, meg orvosi rendelőknél, hogy kivéve egy, ki van jelölve egy hely vagy kettő, hogy ott, ott az orvos állhat meg, ugye, mert ha házhoz hívják, akkor, akkor gyorsan tudjon menni, stb. Tehát vannak erre példák, de szerintem ez nem feltétlenül felel meg a jelenlegi jogi környezetben úgy, hogy ez... Én azt mondhatnám rá, hogy szabályos. Tehát mondom, van jogi problémája, a társadalmi problémája, és van pragmatikus. És az a felvetés, mely szerint egyébként technológiailag miért nem lehet elérni, vagy el lehet érni azt, hogy egyébként az automata, vagy más szolgáltató, ha az ember ilyen helyen akarna parkolni lakosként, nem lakosként, akkor egy olyan applikáció segítségével, amely ezt lehetővé -e, teszi. Elnézést, valaki telefonál, fogalmam sincs, mit akar. Igen. Látom, adás van. Azt mondja valaki, hogy a YouTube-on nem szól. Létezik, hogy. Akkor még szólt az adás, amikor, amikor ez a próbálkozás nem ment, mert én megnéztem, ugye velem. Ahhoz vagyok hozzászokva, hogy mindig időben kezdik, és gondoltam, hogy valami probléma van, ezért rámentem, és akkor még működött a, a csatorna. Például. Jó, ha valaki egyébként hasonló érzékel, köszönöm Rákász Bérelnek ezt a. Jó, rendben van. Akkor, jó, rendben van. Ez is az élőműsornak ugye volt a sajátja. Ezt is sajnálom, mert ugye ez a fajta kollektív segíteni vágyás, ugye, hogy ő azt érzékeli, és ugye azt feltételezi, hogy ami nála van, az egyébként másnál is így jelentkezik. Ezt lehetne fontoskodásnak tudni, de a kejfejancsi múltja alapján, amit maga speciál egész pontosan ismer, hát ez egyáltalán nem lehetetlen jelenség, így aztán az ilyen jellegű hozzászólások és segíteni vágyó telefonok szerintem kevés sajátjai voltak, és ezek szerint meg is maradt tehát az a kérdés, hogy vajon ezt technológiailag nem lehetne alkalmazni, hogy valaki azt érzékelje, hogy csak akkor válthat parkolójegyet, ha egyébként lakos. Én azt feltételezném, hogy ez nem lehetetlenség. Ö, egészen biztos, hogy nem kell hozzá applikáció, én szerintem az automatáknál is, vagy a meglévő parkolási applikációk, mert ugye van számos ilyen applikáció, amivel lehet parkolni, a szoftveresen meg lehet oldani, hogy akkor abban az időszakban ne lehessen jegyet váltani, mert ugye nyilvánvalóan, van olyan, aki jogosult arra, hogy ott parkoljon, annak nem kell jegyet venni, mert az jogosult van, vagy egy éves matricája, vagy valamilyen engedélye a helyi önkormányzattól, és onnantól kezdve, akinek nincs engedélye, az pedig nem parkolhat, tehát ennek egész egyszerűen az automatában kellett tiltani a jegyvásárlási lehetőséget és az applikációban. Kiszűr, mi, hogy akkor arra, abban az időszakban nem lehet vásárolni, Tehát ez egy viszonylag egyszerű történet lenne. Én, én azt gondolom, hogy egy jellegzetesen budapesti történet, és ráadásul még az én korosztályomnak való, tehát ugye a, a fiatalok azok valószínűleg pillanatok alatt ezt másféleképpen oldanák meg, vagy látnák, de az, hogy az ember azt mondja nem rutinból vezetve, hogy mintha nem ugyanaz a tábla állna a sarkon, mint ami áll tegnap. Egyébként van hozzá egy, egy ilyen papírkiegészítés is. Tehát van egy ilyen kis, mint egy, egy olyan jellegű, csak sokkal kisebb, mint amit a választásoknál szoktak alkalmazni, hogy az ember visszamegy és megnézi, hogy oda mi van felrakva. Szerintem ez az én időm és nagyjából a középkor. Amivel magamat igazán nem pozitívan jellemeztem, de hogy egyébként aki. Nem mondom, hogy rutinból vezet, de azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy mi az a kis kiegészítő tábla, ami ott megjelen. ha egyáltalán észreveszi. Tehát én, valami azt sugja nekem, hogy ez egy ilyen bereményítse a másféle jelenség, amit én örömmel üdvözlök, mert ebben nőttem föl, de hát van már egy korosztály, amelyiknek ez a Terrorháza Múzeum szintjén mozog. Én most azt gondolom, és ebben lesz már egy kicsi politikai vélemény is, most elindult egyfajta őrület, az egyébként is tűsen rendelkezésre álló területeinkben, a belvárosban elkezdenek virágvárdákat lerakni helyekre, Elkezdenek különböző, ilyen egy, teljesen észszerűt lennek tűnő egyirányosításokat, ami átláthat, ami a hetedik kerületben ott a király utca környékén van, az az, mondom, lehet, lehet, hogy helyi szinten, egy-egy utcában az ott élők számára hozott pozitív változást, én nem vagyok erről meggyőződve, vannak a környéken lakó ismerőseim, de az, hogy összbudapesti közlekedési forgalmi rendszer szinten egy, egy rémálom, az, az, az, az, az azt egészen biztosan ki tudom jelenteni. És mindezt ebbe az álzöld csökkentsük a forgalmat, ez a tegyük élhetőbbé a várost, szlogen mögé tesszük, amivel egyébként inkább a negatív irányba visszük el, mert egyébként addig, amíg nem ad, én én, ez a beszőparibán, tehát addig, amíg nem oldjuk meg azt a lehetőséget, hogy az autósok tényleg letegyék az autót, és kényelmesen, komfortosan, gyorsan, tudjanak a közösségi közlekedéssel menni, addig nem fogják letenni az autót. Hiába teszünk bele ilyen típusú bosszantó, nehezítő, kerülő utakra kényszerítő megoldást, attól még menni fognak az autóval, mert ez a döntés, hogy ezt ebből a műsorban is már sokszor elmondtam, a közlekedésnek az egyik legesleg alapvetőbb ilyen szabálya, hogy minden egyes ember, minden egyes nap, az utazásánál az, hogy az eljutási idő az eljutási, Nem eh, sport, az eljutási eh, költség alapján dönt, és ebből a nagy minden egyes döntésből áll össze a sokaság, hogy a ma a reggeli forgalom az hogyan néz ki. Ha esik az eső, többen választják az autót, tök egyértelmű. Ha esik a hó, kevesen választják a kerékpár. Ha megdrágul a benzin, többen teszik le az autót. Tehát ez egy ilyen folyamat. Ha ezekkel, hogyha ilyen nehezítéseket beteszünk, azzal ott lokálisan néhány tíz-száz méteren lehet, hogy tudunk valami kedvező eredményt elérni, de a város összességében negatív eredménye Az, hogy Budapest szeretem, azzal nem fogok előjönni, mert ugye ez a fiala ebből indul ki, de mindig arról beszél, ami éppen nem stimmel, vagy nem tetszik neki, abból adódóan, hogyha azt megoldják, akkor majd még jobban szerethető lesz, bár a szerethetőségében időnként a városnak beletartozik az, hogy mi nem működik. Ugye miután közlekedem a városban, mint Harunár Rashid, így úgy amúgy kerépára a viszonylag ritkábban, az szintén Csetemás Bereményi Géza, terrorháza múzeum most nem szerepel, ami az első ajtós felszállást illeti, aminek értem az okát, de van benne valami egészen bumfordibá, különös külös tekintettel arra, hogy az szintén nincs kírva a külföldiül. Tehát azt egy azt, külföldi nem is érti. Arról nem beszélve, be, hogyha egy másik ajtón száll az illető, mert ugye leszállni lehet, akkor úgy förmednek rá magyarul, hogy először nem tudja, hogy hozzászólnak-e, másodszor, ha meg tudja, hogy hozzászólnak, akkor halára rémül, mert olyan módon szólnak rá, hogy azt gondolja, hogy valami olyan cselekedet követett el, amely el egyébként valami terrorbűncselekményt követett el, és ott helyben ki lesz végezve. De... Ha az első ajtónál száll föl, akkor is nagyon gyakran tapasztalja, hogy a bussofő, aki egyébként lehet férfi vagy nő, semmilyen érdeklődést nem mutat a személye iránt, hanem csak így mutatja, hogy menjenek befelé. Ennél még inkább szórakoztató az, bár ennél lehet ebben lehet szórakoztatót találni, hogy jön egy külföldi, aki hozzá van szokva ahhoz, nem tudom, hogy miért, mert ezek a jegyváltó automaták ezek szerint viszonylag jól működnek, hogyha netán valaki éppen nem teszi őket tönkre, mert ez is nálunk divat, hogy mindenféléket tönkre tesznek, de ami az autóbuszsofőrnél való jegyváltást illeti, Először is nem tudom, miért diszkriminálják azokat az embereket, akik itt vásárolnak, mert ha lehet vásárolni, akkor miért kerül többe? Ha többe kerül, akkor miért a duplája, vagy a másfélszerese? Miért nem tizenötször annyi? Ha valaki az első, ha a sofőrtől vesz, akkor kap rá egy autogramot is, esetleg Dembski Gábor is aláírja, vagy a Winter biztos ez nagyon feldobja az utazót, és kerüljön két millió forintba. De nem, is, nem csak az a gond, hogy mennyibe kerül, hanem hogy a sofőr közli az egyébként japánul beszélő ember emberrel, hogy ő nem tud visszaadni. Na most a japánról beszélő ember számára, ha azt mondják, hogy nem tudnak neki visszaadni, akkor azt gondolhatja, hogy azt mondják neki, hogy jó napot kívánok. Vagy azt mondják, hogy mennyire örülök annak, hogy itt van, de amikor azt tapasztalja, miközben a forintokat se ismeri, utólag, hogy sokkal kevesebbet adtak vissza, mert ritkán szoktak többet adni, arra szintén azt tudom mondani, hogy ez hungarikum. <haz> Nem vagyok erről meggyőződő gyungarikom, első ajtós felszállás például a londoni közlekedésben teljes mértékben e, ismert. E, ha jól emlékszem, e, ugye ott most már jegyet nem lehet venni, mert nincs is jegy, ugye ez az ojztájkártyás, érintős, fizetős dolog van. Régen még azt hiszem lehetett készpénzben a bussofőrnél, Az sem teljesen idegen, hogy az előre váltott jegy az, az, az olcsóbb. Ez egy, ez, egy, ez egy kényelmi szolgáltatás tulajdonképpen. Tehát a buszrezel... Maradjunk a végén, nem a... tud visszaadni. Tehát ez, ez a rész. Az, az, az, az, az egyértelmű. Tehát, hogyha én... én erre, ez, ez, ez tök egyértelmű szabályok vannak, én úgy tudom. Tehát nem lehet a buszföförnél bankkártyával fizetni. Én ezt értem. Ha valaki forgalmaz, ha valaki forgalmaz, azokra szabályok vonatkoznak, akkor, hogyha valaki pénzt fogad el, akkor ő nem élhet vissza azzal a helyzetével, nem teheti meg, hogy a, hogy a szolgáltatás árán előtt többet kére el, azért, mert nem tud visszaadni. És ráadásul ez, ez, ez néha néha előfordulhat ha éppen el. el... De nincs kialakítva a... ennek az a... infrastruktúra, hogy elővesz egy ilyen kis autótáskát, és elkezd benne turkálni, és ettől nekem olyan ismerős érzéseim támadnak, mint hogyha a 70-es években lennék, amikor ugye nem volt első ajtós felszállás, de nagyjából így működtek az emberek, és akkor így mosolygok, de nem biztos, jó megoldást. Nem, ugye itt két lehetőség van, ugye a teljesen egyértelmű, hogy a, hogy a szolgáltatást megváltott jegybérnöt akármi ellenében vehetem igénybe, ha azzal nem rendelkezem, az az én felelősségem. Az egy lehetőség lenne, hogy akkor azt mondjuk, hogy megszüntetjük a járművezetőnél való jegyvásárlás lehetőségét, de akkor viszont azt az utast, aki nem rendelkezik, legyen az japán, vagy magyar, vagy bárki, azt ki kell zárni az utazás lehetőségéből, és akkor nem szabad felengedni a buszra. Ez is egy út, nem biztos, hogy ez a helyes irány, ellenben, ha meg azt mondom, hogy eldöntöttük, hogy mi egy szolgáltató cég vagyunk egy nagyvárosban, igenis adjuk meg a lehetőséget, hogy valaki az utolsó pillanatban justin pán. Pláne ugye ezek, a, aki nem rendelkezik bérlettel, vagy nincsen tízes tőjegye, az általában az az ember, aki pont, vagy turista, de azt most tegyük félre, vagy pont az az autós, akit szeretnénk, hogy letegye az autóját, és jöjjön közösségi közlekedésre. Majd amikor közösségi közlekedésre akar jönni, akkor ő persze nyilván nem jól nem egyvásálló, nem egyet ott szembesül, majd kiderül, hogy ott drágább, és egyébként még vissza se tudnak neki adni, na akkor kérdezem én legközelebb, mikor fog úgy dönteni, hogy közösségi közlekedéssel akar menni. Tehát szerintem a rendszer nem a rendszer rosszul működik, maga az ötlet az jó, én szerintem ha meg lehet oldani, ha ez nem okoz menetidőkiesést, vagy menetidő növekedést, akkor igenis lehessen a, a gépjárművezetőnél vásárolni, viszont annak teremtsük meg, a, hogy mondjam, a mostani, nem is azt mondom, hogy a jövő évből a következő évszázadig, de a jelenleg működő technológiák szerinti szerinti működését. Ha én értékesítek jegyet a, a, a volán mögül, akkor legyen visszajáró. Akkor adott esetben lehessen betenni egy terminált egy kártyával, vagy telefonos ráérintéssel lehessen fizetni, stb. stb. stb. stb. Valaha volt Budapestnek annyi pénze, hogy amortizáció arányosan tudod felújítani? Hát én azt gondolom, hogy egyébként én nem csak Budapestnek kevés olyan önkormányzatot tudok mondani, Magyarországon, ahol ahol a saját éves működési büdzsében ugye az amortizáció elszámolásával e, tudott annyi forrást teremteni, hogy egyébként... E, Oké, okay, a, rendben a, van. Kár, Tehát nem, ég, az azt tudja el nekem, hogy miért. És ugye nyilvánvaló, hogy most a... Nyilvánvaló. De Budapesten ugye az legutóbb a népligeti felújáróval kapcsolatban tűnt evidensnek, mármint ez a kérdés. Márpedig pediglen ugye nem kizárlak az önkormányzatokra, vagy a fővárosra jellemző ez. Az állam se nagyjából ennek megfeleljár el, sőt, a lakosság sem, em, ennek nincsenek meg a polgári vagy nem polgári hagyományai, vagy hogyha megvannak, akkor átmenetleg elbújtak, mint valami nyuszi, em, és én azt kérdezem öntől, egy felelős városvezetőtől, tök mindegy, hogy ellenzéki vagy sem, hogy ezzel hogyan lehetne változtatni, vagy ez így van jól, ahogy, és szintén a magyarországi jellegzetességekhez sorolható egy hungarikum. Én. Most megint bele fogunk menni a számháborúba, és akkor majd. Nem, fa... velem biztos, hogy nem, nem. fog én... fogja Igen, de azt akartam mondani, és majd ön is megmagyarázza, hogy én teljesen rosszul látom. Nem biztos, hogy ezeket a kérdéseket kapja. De az, az egészen biztos, hogy voltak működési hiányosságok és problémák és városvezetői viták a Demszki időszakban. Függetlenül attól, hogy ez most az eleje volt és milyen, milyen összetételi koalíció volt, kik voltak a helyettesek, hogyan nyomta rá a bélyegét az egyéb körülmény. Aztán volt egy kilenc év Fidesz-KDMP időszak, amikor nyilván elfogultam, de én azt tudom mondani, hogy egy stabilan működő kiszámítható fejlődési pályán volt Budapest, akkor is voltak hiányosságok, akkor sem volt annyi forrás, hogy minden vissza lehessen pótolni, ami, ami elavul. Itt jönnek ugye mindig a kérdések, hogy csak egy például példát mondjak, hogy a láncít, hogy akkor miért nem lehetett hamarabb felújítani a láncidát, akkor miért mondjuk mindig azt, hogy azt ugye a talos készítette elő, és, és ugye a karácsonynak nincs egyetlen önálló projekte, mert a Blahátnak a, a láncidat csinálta meg négy év alatt, ami egészen nonszenz egy a városban, és, az, és mind a kettő ugye még a tarlós időszakban készült, elett el, megtervez. Stb, stb. stb. stb. És hogy akkor miért nem csinálta meg hamarabb? Ez, ez, ennek van egy, van egy folyamata, nyilvánvalóan meg lehetett volna hamarabb is csinálni, az is nyilvánvalóan látszik, hogy nem szakadt le. Azért egy ilyen műtárgy, egy ilyen műszaki létesítménynek nem lehet azt mondani, hogy holnap után délben, délben vagy legkésőbb kettőkor leszakad. Tehát, mint látjuk, ez a, a, a, a népligetnél lévő felüljáró is működik, megvizsgálták, Kiderült, hogy most még is használható bizonyos korlátozások mellett. Teszem zárójelbe erre, miért kellett majdnem más évet várni, azért ez egy vicc kategória, lássuk be. De, de minden esetre most, ami most van, az szerintem egészen elképesztő. Beruházás, fejlesztés nincs. Energetikai, környezetvédelmi, korszerűsítés, beruházás nincs. Működési hitel van. Tegnap vagy tegnap előtt a főpolgármester aláírta Budapest életében először, tehát a 90-es rendszerváltás óta először kerül olyan helyzetben a főváros, hogy trükköt alkalmazva, nem jogszerűtlenül, de trükköt alkalmazva év végére 50, 50 milliárd forintos hiányt fog áttolni a jövő évre. Ez egészen elképesztő. És ez, ezt lehet háborús helyzettel, annak következményében a, a, a inflációval, vagy nehéz gazdasági helyzettel indokolni. Lehet a Covid-dal indokolni, lehet mindenféle csúnya, gonosz kormányzati intézkedésekkel indokolni, de azt ne felejtsük el, hogy Budapest Magyarországon van, Budapesten el tud működni Szeged önkormányzata, MSZP-s vezetéssel el tud működni Miskolc, el tud működni Győr, Debrecht, az de el tud működni a 13. kerület, szintén mszp vezetéssel, vagy, vagy, vagy a Fideszes vezetésű 16. vagy akár 10. kerületet mondhatnám. Az, hogy egyébként a fővárosban ez a helyzet előállt, még egyszer mondom, példa nincs rá, hogy 50 milliárd. Én ezt értem, de megmaradnék az eredeti áll. kérdésnél. Mi kellene ahhoz, hogy amortizáció arányosan tudjon egy főváros karbantartani tartani felüljárót, utat, vízvezetéket, amit egyébként kell? ami egyébként nagyjából az elvárás lenne, független attól, hogy az elmúlt időben vagy tán soha nem valósult meg, és ezért az embereknek nincs is ott az eszükben. Én nekem sose jönne ez elő, vagy lehet, hogy sokkal ritkábban, ha nem dolgoztam volna együtt az állami autópályak kezelővel, amely egy nagyon rövid ideig rendelkezett annyi pénzzel, amivel fel lehetett újítani az utakat olyan mértékben, ahogy amortizálódtak, aztán később a kormány rájött arra, hogy nincs ennyi pénzzel akkor az egyébként emlékezetem szerint szocialista kormány volt, tehát e tekintetben nincs különbség kormányzatok között, jelentős pénzzelvonások voltak, és ma már az autópályákarban karbantartása is, nagyjából a fejlőjárókarban karbantartására emlékeztet, elnézést, ha pontatlanul talmaznék, ennél már csak az a rosszabb, hogyha egyébként olyasmit mondanék, ami nem igaz. Mi kéne ahhoz, hogy ez meglegyen? Tudom, pénz. Igen, de én azért mondom, persze legegyszerű, hogy pénz, de ugye az önkormányzatnak nagyon széleskörű feladatköre van. Először is én azt gondolom, hogy föl kellene végre egyszer állítani egy olyan prior listát, ami a legalapvetőbb feladattól kezdve rakja sorba az ellátandó feladatokat. És lehet, hogy csúnya lesz, amit mondok, hogyha leszakad a felüljáró, akkor nem biztos, hogy ön a főpolgármesternek saját magát ünneplő rendezvényekre és annak a Facebookon való hirdetésére kell költeni. Nem szakad le. Nyilván nem lehet összehasonlítani, hogy egy felüljáró felújítás más nagyságrend, mint a főpolgármester Facebookos költése. Nem a főpolgármester, bocsánat, a főgármester önkormányzati, a budapesti adófizetők Facebookos költése. De ezt a prioritást fel kell állítani, és azt ki kellene egyszer mondani, egyébként a törvényben ez benne van az önkormányzati törvényben, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatot csak akkor végezhet, hogyha a törvényben előírt feladatait már elvégezte. Ennek baromira nem eleget a fővárosi önkormányzat, költ nem kis mértékben olyan feladatokra, ami nem kötelező feladat, önként vállalt feladat, és... Ez az első, tehát a priorizányos listát. Aztán jön a második, hogy akkor ebben beletesszük a saját várospolitikánkat. Tehát ha azt mondjuk, hogy azért, hogy a város élhető legyen, és minél többen menjenek közösségi közlekedéssel, hagyják otthon az autót, és ezért egyébként alacsony szinten tartom a közösségi közlekedés árán, és az alacsony szinten, most nyilván a 10.000 forintos bélet, az sokaknak még így is nehéz, tehát nem ebben nem az értelemben, de hogy olyan ahhoz képest, hogy mennyibe kerül a szolgáltatás, ahol, és, és nyilvánvalóan ez a bevétel nem fedezi a kiadásokat, ha van egy ilyen várospolitikai döntés, akkor meg kell hozni azt a várospolitikai döntést, hogy milyen egyéb gazdálkodási módon vagyunk gazdálkodással, még egyszer mondom, önként vállalatfeladatok leadásával, vagy, vagy olyan intézmények, olyan szolgáltatások, ami nem ö, ö, törvényi feladat azoknak, azoknak az értékesítésével, tehát azt mondom, hogy akkor ezt végezzem ö, ö, piaci alapon magánvállalkozó, akkor, és abból fedezem ezeknek a szolgáltatásoknak a költséget. Tehát nagyon kiterjedt ö, a dolog. Én azt tudom mondani, hogy, hogy és azért mondtam a Demcki írát, és azért mondtam a tarlós mert ugye ezek akkor is össze voltak mosódva, akkor is voltak elmaradások felújításban, és volt önként vállalt feladat finanszírozása. Tehát, hogy de az biztos, hogy a Dembski korszakban is, és a Staros korszakban is a város működött, azért egy folyamatos fejlődés volt, fejlesztések, beruházások voltak. Ami most zajlik, ez a négy éves iránkozás, én úgy szoktam mondani, picsogás, Másra mutogatás, szerencsétlenkedés és 50 milliárdos hitel jövévre áttól áttolása, ez, ez nonsens. Ez ennek a városvezetésnek karácsony gergenik a csődje. Állítólag. Másik értelemben is és pénzügyi értelemben. Zárásképpen azt kérdezem öntől, és köszönöm a hogy. Um, Van-e valami határideje annak, hogy a mostani városi ellenzék mikor nevezi meg az egyes önkormányzatokban, kerületekben, illetve magára a főváros élére való szemét, hogy kit indít a mostaniak, vagy a mostaniak által indított jelöltekkel, vagy jelöltel szemben? Igen, azt tudom Ugyanaz mondom, mint a múltkor a haslók kérdésére: a törvény az azt mondja, ugye, hogy a választásnapja mínusz 50, akkor indul az aláírásgyűjtés, tehát 50 nap. Ja. Akkor, tehát le jogilag lehet akkor is, hogy 51. Egyébként pedig a politikai élet hozza meg ez olyan, mint, mint az olimpia forma időzítés. Tehát nézi ezen, vagy amikor egy csapatkapitány, hogyan állítja össze. Rendben van, akkor ez legyen, a legközelebb áprilisban fogom megkérdezni, és nem mondtam igazat. Um, um, mi a véleménye? Itt van még? Nincs itt. Aló, ne, megszoknak. De... Nem, nem szoknak, csak közben valami olyan hívás van, nem tudom, ez, ez valami nagyon érdekes. Adrást ezt holnapra odjuk meg, mert a holnapi vendégek azok mind telefonon vannak. Hogy mi a véleménye a világ történetről? A világ Milák? Milák Kristóf. Ja, ne... ne lemaradtam valamiről ezek szerint. Hát nem, hogy ugye a, a felkészülése az ú, úgy zajlik, hogy hát nincs motiváció, nincs eredmény, és ennek következtében folyamatosan arról írnak, hogy majd, majd, miközben nem. Akkor ezt no, nem, nem, kö... nem, nem, nem, nem Jó, nem. akkor rendben van. A, a, akkor, akkor ezt nem folytatjuk, és köszönöm még egyszer, hogy jelentkezett. Viszont halásra. Önök Wintermantás Zoltot, a KDNP Fidesz frakció frakcióvezetőjét. Hallottak, hogy a Kis személyesen van. Van valami elképzelésünk a arról, hogy mi zajlik? Sok mindent nem énekel telefonról se, azon küzdök, még a telefonom sem akar működni, nem tudom, hogy tökények. A kérek a semmi jelenleg. Úgy te nem tudsz telefonolni? A telefon az más, hanem, hogy nem tud belépni a A Google sem működnek. Én megnézem magamit. Az enyém működik. Az enyém most teljesen működik. Hát mi is hívhatóak vagyunk. Ráadásul ugye Navras is, bár nem tudom, hogy is, is holnap hol lesz. Kicsőnk. Kicsőnk. Akkor nem tudom, mi történik. Ja. Támogatott tartalom következik. A hétvégére való tekintettel a Kejfejáncsi magára vállalta annak a feladatát, és ezt az elkövetkezendő percekben gyakorlatilag egy programismertetővel fogják hallani, hogy olyan városligeti programokat ajánljon, amely egészen péntektől hétfőig terjed. Ugye ez a hétvége kiegészítve a Nemzeti Ünneppel október 23-ával. Október 21-én, szombaton, 11 órakor fiktív krimiséta Zajác D. Zoltánnal a Balaton Trilógia szerzőjével, hazánk egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb krimi írója, interaktív nyomozásra invitálja a rejtélyek rajongói Zajác Dézoltán Zoltán, személyesen navigálál el minket, egy fiktív büntény felgöngyörítésében 1986-ot írunk, és egy téli estén egy budapesti gimnazista lány futni indul a Városligetben, a sétát írta és vezeti, igen, így zajász D Zoltán. A séta ideje nagyjából egy másfél óra, mindez tehát október 21-én szombaton Millennium háza. Szintén szombaton de az időpont más, délelőtt tíz és kora délután két óra között. A Liget Budapest projekt már a kezdetektől fogva elkötelezett a környezetvédelem fenntartható fejlődés klímabarát megoldások iránt. A felelős gasztrohős a Ligetben egy havonta ismétlődő ingyenes edukációs rendezvénysorozat gyermekes családok részére, mely játékos formában tanítja a környezetvédelem, az egészséges táplálkozás és az újrahasznosítás alapjait a Ligetben felelhető példákon keresztül is. Ugye amit a hétvégéről tudni kell, az nagyjából az, hogy csak nézem magamat itt a két kivágásban, ennél többet lehetett korábban látni, tehát most kicsit olyan vagyok itt, egyébként is könnyen lehetséges, hogy egy gnóm vagyok, András, de így, így, igen, ez. A támogatott tartalomnak ilyen önkritikus részei is vannak. Ismerd meg a gombák színes ízes világát, a gombák világnapja a felős gasztrohőssel és a magyar mikológiai társasággal. Október 21-én, Szombaton, délelőtt 10 és délután 2 között, Millennium a Múzeum Pedagógiai Terem Olof Pálme Sétány 1. Tehát volt már két program szombatra, és legyen egy program pinteken, hát hogy pénteken 6 óra az késő, délután vagy Kora este, nézőpont kérdése minden esetre más van. Végig sétálják a koresti fényekben csodálatos milleniumházakorában nevén Ulofválmeház környékét, a rózsakertet és a zsolnai diszkutat. Felfedezik a Magyar Zeneházát, a Néprajzi Múzeumot, ez tehát egy esti séta, október 20-án, délután 6 órakor. A sétá a Néprajzi Múzeumot érintő része nem akadálymentesített, a vezetes sétára helyszíni egy -értékesítés. értékesítés délután 6 óráig elérhető. A Szép Művészeti Múzeum topzódik programokban. Először is nézzük a hétvégi nyitvatartást, hiszen az másféleképpen alakul egy múzeum esetén, mint általában. Október 23-a hétfő nemzeti ünnep és a múzeum nyitva és díjtalanul látogatható Ugyanakkor, akik most hirtelen fognák magukat, is ennek örvén vagy örve alatt meg akarnák rohanni ingyen a renoir kiállítást, azok lassan a testtel, mert a renoir kiállítás csak és kizárólag előzetes online regisztrációval, online legyek egyébként elfogytak, de regisztráció az egy másik történet, tehát csak és kizárólag előzetes online regisztrációval történik, miközben az online jegyek már korábban elfogytak. Az állandó tárlatok zárva vannak, október 24-e kedd, akkor pedig, mint általában van nyitva a Szépművészeti Múzeum. Október 23-án, tehát megmaradtuk a Szépművészeti Múzeumnál, a nemzeti ünnepnapokon szokásos módon díjtalan a belépés a múzeumba. a Renovar kiállításban műtárgyvédelmi okokból korlátozott számban tudnak látogatókat fogadni. A kiállításra való belépésre és jogosító online foglalható díjtalan belépők azonban már elfogytak. A helyszínen csak igen korlátozott számban lesz lehetőség a Renoir kiállítás látogatásához szükséges, díjtalan belépő igénylésre érkező sorrendben úgy, hogy a belépéskor karszalagot adnak, melyet a csuklóra kell föltenni. A karszalag előre, illetve más számára nem kérhető ki. Arra kéri, a múzeum a dítalan belépőre egyébként is jogosultakat, és akkor itt fel van sorolva, 70 év felettiek, fogyatékkal élők, pedagógusok, újságírók és mások. Ez nincs nevesítve. Szóval őket arra kérik, hogyha tehetik, ne a Nemzeti Ünnepnapot választák a látogatásra. És köszönjük a megértést. Ezen a napon a kiállítások csak önállóan látogathatók. Audio kölcsönzés nincs. Utazó játék kölcsönzés és tárlatvezetés sincs. Ugyanakkor a belépés is másféleképpen alakul, ez nagyon bonyolultnak tűnik a hétvégén a Szép Művészeti Múzeumon, de valószínűleg e, mégsem annyira bonyolult, csak egyszerűen a látogatást próbálják leegyszerűsíteni, valószínűleg a nagy érdeklődésre tekintettel. Belépés a fülépcső előtti rács kettes kapujánál lesz. Ha online lefoglalt Renovári egyen érkezik, vagy csak az állandó tárolótokat látogatna, a belépést a középső kapunál biztosítják, szükség esetén időszakonként szakaszolva. A Renovári kiállítás csak a díjtal a jegyen szereplő lehetséges. Amennyiben a Renovári kiállítás megtekintése előtt az állandó tárlatokat is megnézni, kérik, hogy a jegyenszereplő szereplő idősávhoz képest egy-két órával korábban érkezzen. Ha a Renoir kiállításra érvényes a helyszínen szeretnék igényelni, a baloldali kapun, a Dúzagyörgy út felőli porta, portikuson várakozhat a belépésre. És még egy dolog, amely szintén befolyásolhatja a bejárását a Szépművészeti Múzeumnak, hogy a belépést, illetve a beléptetést a ruhatár telítettsége függvényében időként szüneteltethetik, hiszen a ruhatár részvétele, vagy igénybevétele bizonyos tárgyak megléte esetén kötelező. Vannak egyszerűbb dolgok is, vagy talán látszulag egyszerű dolgok is a Szépművészeti Múzeumban, és akkor legyen szó egy október 21-i programról, az tehát, akárhogy is nézzük, az szombat. Igaz? 21-e? Szombat. A szombati szemezgető októberi alkalmán visszautaznak az ókori görög és római mindennapokba, megismerkezhetnek a mindennapjaikkal, hagyományaikkal és ünnepekkel. És miután gondolom, hogy a programok esetében nem egyszer tekintettel kell lenni a gyerekekre, a gyerekek számára meghirdetett játékos foglalkozásokon a szépvőszteti múzeum szemet gyönyörködtetű műtárgyai közül szemezgethetnek. Alkalmaként csupán egy műalkartással ismerkednek meg, azzal azonban alaposan, játékosan és kreatívan. A szombati szemezgetőt a hónap harmadik szombatján tartják, amikor 6-12 éves látogatói, valamint az őket kísérő két félnőtt részéről a belépő díjtalan az állandó kiállításokra és az időtartam másfél óra, ez tehát 21-én szombaton délelőtt 11, és délután az egyáltalán délutának tekinthető fél-egy óra között. Ez tehát a szépművészeti múzeum volt. A nekünk írták a dal kiállítás, amely ahogy ezt volt, kor Hormártan elmondta, nagy valószínűséggel október végén nem zár be, hogy egyébként el majd azokat a programokat, amelyeket október végén meghirdettek, ez majd a zeneháza felületén látható lesz, minden esetre egy korábban meghirdetett program lesz, ugye a, nekünk írták a daltnak, vannak olyan közösségi terei, de egy legalább, ahol megjelenik, egy rockstar, és a saját múltjáról beszél, adott esetben koncertet is tart. Most pénteken, tehát 20-án, délután 6 órakor, illetőleg különböző időpontok vannak, úgyhogy még itt mielőtt rossz időpontot mondanék, elveszek a részletekben. A nekünk írták a dalt, kiállítás exkluzív, Takás Tamás lesz, Kártágó a vendég, exkluzív beszélgetés van, kétfajta lehetőség is van, ahogy én kivettem, van egy csak olyan alkalom, amikor az ember takástamás Tamás előadására és a koncertre kíváncsi, illetve megnézi a kiállítást, mert a kiállítás bizonyos mértékig, akkor is megnézhető, hogyha nem ezt lesz igénybe, hiszen mire eljut a közösségi térbe, addig a kiállítás egy részén áthalad. Nos, az exkluzív beszélgetés kiállítás megtekintéssel, ez 5,5 ezer forint. A belépő magában foglalja a kiállítás megtekintését, negyed 7 től valamint a fél való koncert. Tehát a Magyar Zeneháza lehetővé tesz egy 75 perces bejárást, amely többé-kevésbé elegendő ahhoz, hogy megismerkedhessenek a kiállítással. Van egy másik lehetőség, ez pedig beszélgetési jegy, amely kizárólag a fél nyolckor kezdődő beszélgetésre és a minikoncertre érvényes. Takács Tamás lesz tehát a vendég. Fáraút, Teenagers, Forma 1, Kártágó. Egy másik program, Magyar Zeneháza. Azért csinálok így óvatosan, mert papírtakarékosságból én minden egyes lapnak, mind a két oldalára nyomtatok, és egyszer már felhívták, vagy nem is egyszer a figyelmet arra, hogy egészen furcsa dokumentumok vannak jelen a látható, tehát a képernyőn, és akkor az, az, azon gondolkodtam, hogy Jézus Mári, én mit mutattam meg a nagy érdelműnek, és ezt most szeretném elkerülni. Ha netán bekövetkezik, Rákász Béla újabb telefonjára, őszintén számítok. Szombaton, tehát 21-én fél nyolc órától Bogányi Gergely és az Angelika Leánykar tart koncertet a Magyar Zeneházában. Izgalmas koncert műsorral lép pódiumra az Angelika Leánykar és Bogányi Gergely zongoraművész. A műsor első felében liszt hangszer kíséretes kórus kompozícióból hangzik el egy Bogányi Gergely és Gráf és Ruzsanna által kialakított zárt ciklus. A zene fennmaradt különleges kompozíció változatok mellett elhozik egy eredetileg zongara kíséretes duettként megért darab úgy ugyanisak érdekesnek itt érkezik a koncert. Második fele, melyben hasonló dramaturgia mentén Bartók művek szólalnak meg. A koncert a Liszt ünnep keretében a Magyar Zeneházával közös programként a MIPA szervezésében valósul meg. Jegyek tudtommal kaphatók. 5 és 8 forint közötti áron. Az 5 az enyhe túlzás, az 5500 Megint összementem. Mert a kamera, Ja értem. Jó. Jó, hát ő még sok-soká jön. De 10 percen Itt maradunk a zeneházánál, van egy újabb program. Ez 23-ára vonatkozik, ez hétfő. fő, Szici, Tövisházi Ambrus Lázár Domokos, a beszélgetést vezeti Sajó Dávid. Három dalszerző előadó, egy esten egyszerre a színpadon, zenélnek, mesélnek, a nézők pedig kicsit betekinthetnek a színfalak mögé. Apróbb, nagyobb titkokat tudhatnak meg a dalszerzésről. Ezúttal Tövisházi Ambrus. A sok más mellett az Amorf Ördögöktől és Péter Fiboriad Love Bandből ismert dalszerzőproducer, Sisi dalszerzőreper, valamint Lázár Domokos, Esti Kornél Pegazusok Pegazusok nem léteznek dalszerzőproducere a három vendég, akikkel Sajó Dávid újságíró beszélget. Természetesen nem kihagyható a program felsorolásából. A Néprajzi Múzeum sem, ahol egyébként a múlt héttel nyílt meg a koreai stílus hagyományos öltözék és lakás Szőúlból elnevezésű kiállítás. Ez október 17-én nyit, és hogyha netel ezen a hétvégén nem mennek el, azért olyan nagyon nem kell aggódniuk, mert egészen 2024. február 18-áig nyitva lesz. Első vendégkiállítását nyitott, ugyanis meg a Néprajzi Múzeum, a Szőúli Történeti Múzeum tárlata a délkoreai főváros történetét és modern mindennapjait teszi átélhetővé, többek között az öltözködés, a lakáskultúrrá változásán a bemutatásán keresztül, és akkor még egyszer tehát, hogy ez 17-én nyílt, és február 18-ig 2024 van nyitva. Ugye ezek mind meg annyi olyan programok, amelyeket az ember így szóban, ha megemlít, akkor valószínűleg csak tört részét tudja megmutatni abból, ami ott egyébként vizuálisan is élvezhető. A hétvégére vegyes elkeseredési műsort, műsort vegyes elkeseredésű időjárást ígérnek egyébként a meteorológusok, ami azt jelenti, hogy meleg lesz. De fúj a szél, eshet az eső. Ezt gondolom befolyásolhatja adott esetben például azt is, hogy az ember, ha hogy a Néprajzi Múzeumban, akkor a tetőkertet meglátogatja Szerintem kevés olyan ember van, aki a Néprajzi Múzeumban anélkül megy el, hogy legalább egyszer nem másznál meg a tetőkertet, ami egyébként egy relatíve fárasztó út, sokat lehet menni fölfelé, aztán ugyanannyi lefelé, de mindenféleképpen érdemes megtenni. A néprajzi Múzeum ad otthont az Imagine Wedding Show esküvői kiállításnak, az alkalomnak, amikor a képzelet inspirációt kap. Ez október 21-én, tehát szombaton dél délután 10-es délután 5 óra között van. Itt divatbemutató mindenféle program lesz, Imagine Wedding Show esküvői kiállítás, az Év Magyar Mennyasszonyi Ruhája verseny diát adó Gála Mennyasszonyi Koszorús és öltönydivet bemutató közel száz ruhával. Mindenkinek, aki egyébként most házasodik, vagy nem házasodik, azoknak tudom szíves figyelmébe ajánlani, és az összes ismertető szöveget nem olvasnám el, mert az lehetséges, hogy kicsit komikus lenne. Még egy programra hívnám fel a szíves figyelmüket. Ezt önszorgalomból ajánlom, hiszen a Városligetben van, de nem a Városliget ZRT, és nem a Liget projekt részeként üzemel, attól még ott van, és ennek következtében nem tekintek rá mostoha gyerekként, ez pedig a műcsarnok. Gémes Péter kiállítása 20-án nyílik, 20-a, az pénzeken van, és egészen január 28-áig megtekinthető. Gémes Péter, aki 1951-ben született, és 1996-ban halt meg, tehát 45 évet élt, azon kevés művészek egyike, akinek mind személye, mind alkotói pályája a művészettörténészek és a közönség egyöntetően pozitív ítéletét vívta ki, életművét tragikusan rövid, alig két évtized alatt hozta össze, a Budapesti Képzőművészeti gimnázium és Kirakat Rendezőiskola után a Varsói Képzőművészeti Akadémia grafika szakán diplomázott, majd ugyanitt volt ösztöndíjas, 80-ban tért vissza Budapestre, az addig litográfiákat és szórópisztolyos grafikákat alkalmazó művész érdeklődés innen kezdve. A fotózás a fényképezés felé fordult, hol közvetlenül állnak a kompozíciók, hol pedig a legfényképezett alakok szólópisztolyja rajzolja fel nagyméretű vásznakra. Jelen kiállítással arra vállalkozott a műcsarnok, hogy a fűművek mellé beemeljék az életműbe a korábban minimálisnak, minimálisnak tekintett pályakezdő munkákat is. A kiállításon látható lesz egy olyan nagyméretű fotóvászon is, amely miskolcitárlatot kivéve még nem került a közönség elő. A látogatók végigkövethetik gimes Péter belső útját a formálódás éveitől kezdve a filozófiai hátterű olvasmányi élmények által megjelentett fotóalapú munkákon által a hittel és utolsó állomásaig. Ennyit tehát a városleges hétvégi programjairól támogatott tartalmat láttak és hallottak. Foglalj helyet. a papírjaim. Én csak, csak részint cserél van um, A Kelyfei Jancsinak korábban uh, a vendég, Budapest főváros általános főpolgármester helyettes. Tehát az ember jött, ment a városból, és amit tapasztalt, azt megosztotta a néppel, betelefonáltak, Mindenki elmondta, hogy mit gondol. Most ön itt az, aki ezt elszenvedi, vagy nem szenvedi el. Én elrakom az automata, Petőfi Hidna. Egyszerű parkolni és olcsóbb. onnan a villamossal jönök. Jöhetnék 212-es busszal is, tennyire vagyok lusta. Ezt magam ellen mondtam. Most itt az utca végén felfedeztem egy kiírást, ami tegyen szerintem még nem volt, mert szerint itt egy olyan parkolási övezet jött létre, a délután hattól egészen reggelig csak a helyi lakosok vehetik ezt igénybe. És én azt kérdezem öntől, hogy ezt, ha én nem nézem meg, és rutinból közlekedem, azt tudom, hogy közlekedjen az ember rutinból. De tényleg, ez miféle, hogy külföldi vagyok. Ezt egy külföldi hogy érti meg, illetve létezik-e olyan applikáció, hogy maga az automata, vagy a telefonos parkolás engem figyelmeztet arra, hogy itt a nyolcadik keletnek ebben a utcájában változás következett be. Vagy ez így, ez, ez így jól van-e? Nyilván ugye a kerület kérte, és most nem akarom rájuk kenni, de hát valószínűleg volt ebben tájékoztatás, hogy a környéken, hogy akkor itt ebben változás van. Ugye miről van szó? Van egy jogos igény az itt lakóknak, akik azt mondják, hogy ők nem tudják lerakni az autókat testem, mert nincsen erre lehetőség, mert mások elállják ezeket a helyeket. Ugye ez ez az időszak, hogyha jól értem, akkor a parkolási időszakon kívül, tehát a fizető parkolási időszakon kívül időszakról van a tábla alapján. Hát éjjel biztos, hogy nem kell fizetni itt. Igen, de itt tízig kell fizetni. És attól van már. És azt mondják erre az itt lakok, hogy ők szeretnék letenni az autóikat. Ön azt mondja, hogy én itt dolgozik, ő is szeretnék letenni az autóját, és ez a konfliktus nyilván egy jelenik meg a Hogy Egy vagyok, és meglátogatok valakit. Értem, azért mondom, hogy nyilván azért több nyelven nem lehet ezeket a kivéve. Ugye miről van szó, hogyha valaki befordul az utcába, akkor látja a szokásos köztáblát, és alatta kivéve jelzőt. Ilyen kivéve táblák vannak a városban más helyen is, kivéve mentő, kivéve belügyminisztérium gépkocsijai, kivéve áruszállítás, kivéve időtartam korlátozás. Ezek sajnos magyar nyelven vannak. Azt hiszem, hogy sok nyelven, több nyelven nem férnének oda, és nem is megoldható. Miközben persze igaza van, hogy akkor, hogyha rutinból közlekedik valaki, akkor ez nem számára, nem számára nehezebb értelmezhető. De hogyha egyébként kimegy Bécsbe, és most nem akarom azt mondani, hogy ugyanúgy csak németül vannak a kivéve feliratok a táblák alatt. Ez egyébként valamilyen módon alkalmazható bármilyen applikációban, vagy az túl bonyolult? Hát nyilván egy ponton túl igen, hogyha lehet egy jelzést tenni arra, hogy az appliká... nekünk parkolási applikációnk nincsen, hogy ezek egy külső szolgáltatót csinálja tőlünk függetlenül, akik ugye ezt fizetésrendszerre is csinálják, szűk ők vannak együttműködésben a kerületekkel, tehát nyilván megoldható lenne. Ugye azért azt ellenőrizni az applikáción keresztül nem lehet, hogy ő tényleg neki van-e lakossági várakozásségére, tehát ott lakik -e. A dologba ez egy kicsit önbeallásos a dolog, illetve a saját magát csapja be az illető, hogy lehet az autóját, és közben pedig egyébként nem lenne jogosult a parkolásra. Mondom, itt egy helyi Parkolási igény küzd azzal, hogy az ide munkába járóknak az igénye, és ezt a kettőt kell valahogy összehangolni. Ilyen kereszttábla egyébként létezik? Igen. Ugye azért látott már olyan táblát, hogy a megállít, tilos kivéve BM gépkocsi Befordulni, tilos kivéve a közúti, tízúti járművei. Tehát ezért ezek kivéve feliratok ezek vannak. Túlzott elvárása az, ha én azt szeretném, hogy a bussofőrök rendelkezzenek olyan portállal, nem tudom, mi ne kéne mondani, egyébként külföldön van, amiben nem egy autóstáskát vesznek elő, ami engem egyébként. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt nagyon szeretem. Tehát van benne valami magyar. És akkor közlik a japán turistával a magyar, hogy sajnos nem tudnak visszaadni. Ez mi de... kéne ahhoz, hogy legyen. Azt, hogy nem tudnak Japán, kötekezni nem fog, eddig se Mikéne, Mi kéne ahhoz, tudom, pénz? Hogy legyen egy olyan izé, ami a pénzt tárolására alkalmas, és nem, hogy zsebből kéne kivenni, vagy egy kis táskából, vagy sopróban, lavorban laborban tartott. Tehát vannak különböző megoldások. Egyébként nagyon szórakoztató. Nem mondanám, hogy pontosan azzal a kompatibilis, amit a világról gondolok, de hát hol van az előírva, hogy a világnak velem kompatibilisnek kell lennie? Ah, jól értem most arról beszélnünk, hogy hogyha felszáll hát, valaki a valami. bármelyik buszra, Igen. és ott helyszínen akar égetni, akkor ezt hogy teheti meg, ugye? Megteheti, csak ugye ebbe, ebbe kavarodik, hogy azt mondja neki adott esetben, tehát ez nem általában, de legutóbb azt mondta a sofőr, sajnos nem tudok visszaadni. Ugye ezért indultunk el az úton, és mondom, a turisták számára is megoldás tud lenni, ahhoz képest, hogy a forint, apró forintokkal járkálnának a városba, hogy most már aki a digitálisan megvettő jegy. Uh -huh. Sőt, most már időalapú jegy is megvető uh -huh. digitálisan, ami egyébként szinte egy, egy, egy gomnyomás. Budapest Go applikációt azért most már több millió ember töltök. Nagyon, nagyon sok turista használja. Ugye amit ön mond, annak még van egy alágazása, hogy mondjuk bankkártyával tudjon a helyszínen fizetni. Igen, igen, igen jó beszél. Ezt a 100 buszon egyébként megcsináltuk, ugye ott az egyszerű legyen. Egyes a között. Világos, de ugye ez egy nagyon sokkal turistátal használt uh -huh. busz, és viszonylag egyszerű uh -huh. ott a... E, termékek vásárlása, egy terméket lehet venni, uh -huh. a 100 ezer jegyet, odaérinti a kártyát, vagy a telefonját, és akkor NFC segítségével meg is vette jegyet. Ez egyszerű. Nyilván ezt azért megcsinálni minden buszon azért nem lehet, mert valaki azt mondja, hogy vonal jegyet, akkor a másik meg azt mondja, hogy ő meg nem tudom, percelopú jegyet szeretem, bár ugye ezek nem vásároltak még meg a. A, csak digitálisan, szóval, hogy ebben lehetne. Amit a készpénz, azt még igazából leginkább vissza szeretnék szorítani, mert ez mindig nagyon drága a készpénzkezelés. Egyrészt helyet igényel, váltópénzt igényel a dolog, azért lassítja a felszállást. Ha már tartunk, akkor annyiban, hat provokáljam, hogy megvolt-e akár Szijjártó Péternek, akár Gózsuk. Tehát ezért mondom, mi a másik, hogy meg gondolnánk a dolgot, hogy mi nem csak készpénz. Közben ugye a kormány és a nemzeti bank mindenkit arra felé hajt, hogy fogja vissza a készpénzforgalmat, és akkor van két ember, akire az egyiknél kiderül egy vásárlásánál, a másiknál nem tud minek kapcsán, hogy a bankok lekövethetik egyébként a pénzfelvételnek, a kár, vagy a kártyahasználat útján, hogy hogyan éli az életét, és ezért készpénzforgalmat bonyolítanak. Én csak néztem mint a mozik. Én ezt nehezen tudom De Tehát azt gondoltam, hogy valószínűleg valami a social media trendről lehet szó, és ezért lehetett, vagy miért akartak gyártani ebből a szándékosan a külügyminiszter kollégái, és ez sikerült, tehát ezért ez mindenképpen, hiszen még a hetes buszon vásárolható egy kapcsán is ez jut eszünkbe. Igen történt. De ez az, ez nem, de, de ez szóval, hogy szerintem a... visszatérve a pontosabb dolgokra, hogy azért mi azt gondolom, hogy egyébként az irány az, hogy készpénzt teríteni próbáljuk meg. Tehát lehessen vásárolni nyilvánvalóan a buszon, de próbáljuk meg minél kevesebb készpénzt fogalmat generálni. Ugye a sofőrök is, ők meg jogosan mondják közben ezt, hogy ők buszvezetnek, nem pedig egy pénztárosok. A személyes sorsa, ugye van, azt mondja, a bűszanat a, a Kerper Frunius. Ki van még? Tütő Tütő Kata. Kata. Ugye azt írja az újság, hogy okay. mindegyik elhagyná önt. Már ha megmarad, ugye, vagy a főpolgármestert. Nézőpont kérdés, hogy honnan nézzük. Ugye az egyik az unióba tart, a másik az ötödik kerületbe tart, bár korábban úgy volt, hogy zuglóba tart, a harmadik nem tudja, hogy a saját pártja hogyan fogja őt jelölni. Ő az egyedüli fix pont hozzá téve, hogy ugye az ön posztja is két. Okból változhat, egyrészt, hogy kit választanak meg, beleértve, hogy Karácsony Gergely lesz -e a jelölt, és beleértve, a Karácsony gergei, akkor ebben a második ciklusában ö, úgy gondolja, hogy ismét fölkéri. Hát igen, hogy ez sok szempontból. Igen, akkor tegyünk még A végén nemcsak a főpolgármesternek kell erről döntenie, hanem a főveszély Igen. Ennél többet én is tudok mondani, ez nagyon tökéletesen fogalmazta meg ezt a helyzetet, és szerintem ennyivel a e, új közgyűlés megalakulása előtt, hiszen azért ez megint fontos, jövőre, június 9-én választ a város, de a következő közgyűlés csak októberben alakul meg, tehát addig kvázi bármi is történik, egy ilyen átmeneti helyzet van, majd október előtt ez ki fog derülni. Sőt, hogy nyilván a választás, ez egy jó lakmuszlapír. Abban a szempontból például az a technikai minimum, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester, az megvalósul, és utána kell megnézni, hogy őkikkel szeretne tovább dolgozni. Az evidens, hogy az elsősorban önre áll, hogy az általános főpolgármester helyettesnek van a legkevésbé, vagy egyáltalán általán pártszínezete? Ez nem evidens. Nem gondolom, tehát hogy egy olyan konstrukciót raktunk össze 2019-ben, amiben valóban mögöttem nincsen párt, és nem is lesz majd, tehát nem erről szól a megbizatásom. Ebből következően a portfólium is sok tekintetben nem olyan színes közönény számára, de sokfajta modellek vannak a kormányzás szempontjából személyösszetételben, tehát nem evidenció ez. Ugye a karácsony már válaszolt arra, ami az ön kijelentése volt, ez a szóba sem jöhetnek külföldi munkavállalók, és én most nem kezdem el részletezni, hogy ki mindenkiről, és ez most a partizánban egyebek között azzal a kapcsolatban is szóba került, hogy egyébként ki mindenki tüntethet Budapesten, vagy hogy a város vezetése. Elsősorban a politikai vezetése, már az ön esetében egyáltalán nem politikai vezetésről van szó, szóval akkor amikor ezt mondta, milyen megfontolások. Azok, amelyek ilyen mondatok kimondására adnak lehetőséget. Mi az alaphelyzet? Mert szerintem onnan érdemes, és talán lehet, hogy akkor onnantól hogy Menjünk ez nem vissza. vissza. Az alaphelyzet az, hogy van egy állítás, hogy munkaerő hiány van Magyarországon. Állításnak van egy része, hogy ez megjelenik a közszolgáltatásokban köztük a fővárosban. Ezt a kettőt én önmagában nem tudom vitatni adni. Nem, köszönöm szépen. A közszolgáltatásokban folyamatosan munkerőt keresünk, ezt én. Mi erre a magyar kormánynak a megoldása? Azt mondja, hogy ő harmadik országbeli kölcsönzött munkaerőt hoz. Ez a kölcsönzött munkaerő az azt jelenti, hogy munkaerő, kölcsönző cég bárhonnan Európán kívülről idehoz munkerőt, átmeneti időre, lerakja, dolgozik, és az átmeneti időre letelik, fölakja a gépre, és hazaküldi. Ha? E -hát. És erre mondom azt, nagyon határozottan. Budapest kapcsán szóba került? Budapest kapcsán úgy került szóba, nagyon egyszerű módon, hogy az Ariva, aki az egyik operatív hmm? szerződés a buszágazatnak, ő azt mondta, hogy ő Fülöpszigetekről kíván idehozni talán húsz buszsofőrt. Mata kinek. Hát ezt nyilvánosság is elhangzott a részéről, tehát te megerősítette. Ugye mi ezt nem tudjuk jogilag azt szemmel vadályozni, hmm? mert hogy ők inkább dolgoztat legálisan, az nincsen közük. Azt tudjuk mondani, hogy azért ebben az esetben a számon kérjük tanul, hogy, hogy a szerződésben vállalt utas utasbiztonsági, közlekedési biztonsági szempontokat azok betartása kerülnek. És nagy valószínűséggel egy magyar fölre fővel valósul meg. Hát ő könnyebben meg tudja valósítani ezeket a szempontokat. Tehát nem kettős mérce van a dologban, csak hogy ezt jelezzük, hogy ő vállalta valamit. De itt én ennél tovább megyek. Tehát szerintem ennek az országnak nem érdeke és nem útja, hogy lemondjon a potenciális munkerőt tartalékáról. Márpedig, ha a munkerő hiányt úgy akarja megoldani ez az ország, hogy harmadik országbeli kölcsönzött munkerőt hoz betűmegével, akkor ezzel, azzal a azt is mondja, hogy a felmegette, én a magyar munkaerő, potenciális munkaerőtartékot nem kívánok. Mennyire vonzóak azok a hirdetések, amelyek a buszok hátoldalán olvashatók, vagy ettől függetlenül mennyire tudja megoldani a munkaerő gondját, a BKK vagy a főes. Nem csak BKK és BKK probléma. Tehát nem is akarom azt mondani, csak itt a közszolgáltatásra. Van kb. 27 ezer dolgozónk, és szinte azonnal tudnánk kis túlzással ezer munkahelyet betölteni a teljes Spectrumával a fővárosi cégeknek. Ebből mondjuk 100-150 az, ami bussofőr, toli buszvezetőkkel együtt, ami probléma, de nyilván fizikai munkakörökben a fővárosi vízművek keres munkerőt folyamatosan, Aha. keres a békám is munkerőt. Tehát, hogy állandóan munkerőkeresésben és munkaerőhiányban vagyunk, de nem jó megoldás az. Nagyon nem jó, hogyha mi azt mondjuk, hogy Oké, okay, van ennek az országnak egy munkanélküli rétege, aki munkát keres. Van egy másik rétege, aki alacsony iskolázottságú, és rá kellene költeni az országnak képzésre, szakképzésre, felnőtt képzésre, átképzésre, sok esetben az alapfokú oktatásra pénzt, hogy ő munkaerőként meg tudjon jelenni a magyar munkaerőpiacon. És van még egy. És ez, szerintem az ez a legborzasztóbb, hogyha kimondjuk ezt, hogy őrúlunk, lemondunk, azok, akik azt mondták, hogy elmennek a lajtán túlra, és azt mondják, hogy ők külföldön állják meg a helyüket. Ha nem akarjuk őket visszacsábítani, akkor ez a legjobb irány, amit csinálunk, csak nem szabad ezt csinálni. Ez egy, ez egy bűn lenne. És miért probléma ez még egyszer a harmadik országúját kölcsönött munkerő? Ennek két hatása van, amellett, hogy a munkerő tartalékon lemondunk. Egyik hatás hogy azt a bérkonvergenciát, tehát a bérek felzárkóztatását, ami elindult Magyarországon, Nyugat-Európához képest, ez vizadatlan volt az elmúlt években, ezt megtöri. Mert hogy egyébként, hogyha bemegy ön a, a, a munkáltatója, és azt mondja, hogy 15 béremelést kérek, mert olyan az infláció, és különben elmegyek, és azt mondja erre a munkáltató, hogy oké, oké, nem menjen el, megadom, akkor nyilván ez képes ez a bérkonvergencia folytatódni. De ha azt mondja önnek a munkáltató, hogy nem, hozok majd akkor kölcsönzött munkaerőt harmadik országból, menjél? Akkor abban a pillanatban az ön, ön kénytelen lesz váltani és elmenni valószínűleg nyugatra. Ezzel a magyar munkaerő csökken, miközben egyébként a, e, hozunk be külföldi munkerőt, és a bérszívónak pedig csökken. És még van egy dolog, ami nagyon hatása van erre. Ez pedig a kollektív érdeképviselet. Ezt szerintem kevesen emlékeznek rá, a, a, akik minket néznek. 2019 elején viszonylag nagyobb hullám volt Magyarországon. A 18 végén vezette be a kormány a rabszolgatörvényt, ugye itt még a parlamentben is voltak látványos elek. jelek. 19-től pedig vagy ennek a bevezetése kapcsán, vagy a megakadt tárgyalások kapcsán sok-sok sztrájk -sok, Tenyegetés, majd megvalósult szájk is volt. Egyébként sikeres sztrájkok voltak Magyarországon. Ezeket a szakszeretek szervezték, mert hogy egyébként ki mást tennálja. Ennek volt az egyik a Hancock gyár Noiváros, 19 eleje, ahol már jelen volt a magyar munkaelő mellett mongol munkavállók. És ott volt az, amikor a gyár kapujában az ominózus kép, amikor a magyar munkavállaló azt mondja, hogy én sztrájkolok, Jönnek buszokkal hozzák a munkás a mongolokat, akik megkérdezik, hogy hát mi van a kollégák, miért nem jönnek be. Mire a munkavezető mondja nekik, hogy gó mongol, gó mongol, azaz, hogy nehogy megálljon, mert őt tulajdonképpen is alkalmazták ott ebben a helyzetben. Semmi esélye a külföldi munkávállalókat megszervezni a magyar szakszerzeteknek, Álmodozhatunk róla, csak nem fog megtörténni. Ezáltal a kollektív érdekképviseleti jogokat verjük szét, a szakszereteket gyengítjük, és én azt hiszem, abból vagyok egészen biztos, hogy ennek az országnak akkor van kitörési lehetősége, a gazdasági helyzetből, hogyha erős érdekképviseletek, jelentse ez a munkáltató érdekképviseleteket, és a szakszereteket, erős megállapodásokat tudnak kötni, mint amit egyébként az Észak-Európai Modell is mutatja. Ha le ez, ezen az úton indulunk el, mint ez a harmadik országból kölcsönzött munkaerő, Akkor erről le? Van egy másik része, az ettől független, de ez egy kétágú fa. Vagy ezek a kérdések, ezek gyakran egymás után hangzanak el. Tehát még azt sem biztos, hogy egy kétágú fa, meg két különböző fa. Budapesten nincs és nem is lesz hely a terrorizmus, így az Izraeli vérontásért felelős hámas támogató bármiféle demonstrációnak. Ugye az a konfliktus, ami kialakult, azon a bizonyos szombaton, az azóta már különböző válaszcsapásokat váltott ki Izraelben, hogy végül is Gázában azt a bizonyos kórházat kibombázta le, annak a kérdése nyilvánvalóan nem lehet közömbös. Ugyanakkor ez a szombati esemény kinyitott egy olyan fejezetet, illetve kinyitott egy olyan könyvet, nem egy fejezetet, kinyitott egy olyan könyvet, amely valójában sohasem volt becsokva, csak egy könyvjelző volt benne. Nem mondom, hogy nézőpont kérdésre, mert honnan veszem én a bátorságot, hogy ki, ki mellett foglal állást. Nekem az jutott osztály részül, hogy zsidónak születtem, Apám is zsidó, anyám is zsidó, ők már nem élnek. Amikor én a szoknuttal kim voltam, akkor azzal váltottam ki jelentős antipátiát, hogy elsősorban az ott élő és a környéken levő palesztínokról érdeklődtem, az A, a hücsbe jellegemből adódóan én egy ilyen örök, zép, összeférhetetlen valaki vagyok. Ezt most nem azért mondom, mert hámasz tüntetést szeretnék. Félreértés ne legyen, adtam egy ilyen szubjektív hátteret. Értem is, meg nem is. Beleértve azt a retteretet, hogy ami szombaton talán politikailag még korrekt, ha egyáltalán ebben a politikailag korrekt jó kifejezést nem tudom, csak dadogni tudok, maga az esemény is dadogást vált ki belőlem, az hétfőre átalakulhatna. Most ugye az a mondás, mely szerint nem, az ugye elvileg egy kőberót nem, tehát arra azt mondani, hogy változnak az események, és kedden azt mondani, hogy igen, azt azért kevés politikus engedheti meg. Van -e ezzel kapcsolatban véleménye? Az első, hogy a semmiképpen se alakuljon két a az a kép, hogy a két téma között bármilyen kapcsolat Semmi, nem csak ez egyértelmű. Csak, egy csak, úgy, csak hogy ez a. Akkor rosszul csak, hogy az időveliség. is, is várjuk. Hétfőn találkoztunk a budapesti rendőrfőkapitányjal. Ön is ott volt. Igen. Ez egy viszonylag szokásos találkozó. És nyilván szóba került az, hogy milyen tüntetések voltak, és várhatóak az elkövetkező napok, amik bejelentések kerültek. Szerintem van egy, egy általános mondat, hogy a Hamas-t Nyugat-Európában terrorszervezetnek tartják nem összekeverendő a palesztinokkal, Ez és az semmiképpen so az arabokkal, hiszen egyébként ugye itt ebben nyilván, szerintem a magyar sajtó néha egy kicsit csúszkál ebbe a történetre. Ez így van. Ami, ami nem tesz jót ennek a helyzet értelmezésének. A főkapitány azt mondta, meg az jelent meg az újságokban is, hogy a, a Hamas melletti tüntetésekre került volna sor. És ebben mondtuk azt, hogy mondta azt a főpolgármester, hogy nagyon egyértelmű ebben az álláspontja, nagyon veszélyes út, és ebbe a főkapitányt tulajdonképpen csak megerősítette, hiszen ebben ők döntenek. Nagyon veszélyes az út, hogyha elindulna ez a város kezelhetetlen helyzetet okozna fogalmus, és mi történne ezeken a megmozdulásokon, és az alapvető közbiztonságban vetett hitét csorbítaná az itt élők. Igen. Egészen biztos. És szerintem innentől kezdve, hogy éppként ki mit gondol, akár az izraeli válaszcsapásokról, mi történt a kórház esetében, mi fog történni az elkövetkező napokban, hiszen sajnos itt egy brutális háború néz ki, hogyha szárazföldjelők vannak, szerintem az ebből a szempontból, Azért másodlagos, mert hogy itt csak arról volt szó, hogy a Hamász melletti meg ne legyen Budapesten. Magyarul, hogyha nem a Hámás vagy a Hezbollah áll, áll emögött, az er, ezekre a demonstrációkra nem alatkozik. Hát ugye definiáljuk, mire gondol? Egy palesztinokat támogató egy a palesztin állam létrejöttét támogató demonstráció. Ugye itt az a kérdés, hogy ebben a mostani kontextusban ez nem tud átfordulni pillanatok alatt. Mi nem tud átfordulni? Azért szerintem sok minden nem tud átfordulni, tehát ebben ne legyünk hát, ennyire... Hány olyan meg... jobbik megmozd... Ne legyünk egy bennyire megengedőek szerintem. Tehát most ebben a, a mostani helyzetben, ahol aki azt mondja, hogy a palesztinok mellett akar egy béketüntetés, béke tehát bármit tartani, ki tudja garantálni, hogy ez pillanatok alatt nem fordul le át abban, ami lehet, hogy valódi cél volt. De azért mondom, ezt esetenként vizsgálja meg a rendőrfőkapitány és esetről esetre hoznak ennek kapcsán. Értem, én, én értem, csak ő, aki egyébként a civil jogoknak a, a szószolója, és, és egészen kiemelkedő alakja, legalábbis azon garnitúrában, akiket ma politikusnak nevezünk, elnézést, ha bárkit megbántottam volna, és még hasonló szociális érzékenységgel rendelkezik, a szólás és gyölekezési szabadságba Azért az én szememben beletartozik az, értem én, hogy mekkora a veszélye, de hogyha valaki papíron, az már az ő felelőssége, hogy oké, okay, rendben van, ez most egy delikált helyzet, de az, a, az egy nagy kérdés, hogy erre milyen mértékben kell tekintettel lenni. Nem... Én nem merem azt mondani, hogy nyugat-európai terülcselekmények mögött adott esetben az van, hogy ott engedélyezik ezeket a demonstrációkat, mert ilyen nyílt összefüggés nincs, vagy én legalábbis nem tudok róla. Ez egy új helyzet. Igen, de azért nagyon nem keverném össze a Hamász, mint terrorszervezet által indított brutális támadást a civil jogok védelmére. Gyüleke... Az... Értem, igen. csak azt mondom, hogy a szólási gyülekezési szabadság egy olyan szent dolog, amely most korlátozott értelemben beszélünk egy tőlünk távol lévő háborús konfliktus kapcsán. De mindent nem írhat fel. Ez a... Tehát azt mondani, hogy, hogy van szólási gyülekezési szabadság, ami univerzális, és ebben az esetben akár a Hamasz melletti demonstrációval alakulhat. Tehát szerintem ez nem, nincs rendben, és szerintem nem gondolja hogy senki sem így helyes. Csak én, mint a másik oldal, azt mondom, hogy hol van az garantálva, hogy átfordul, miközben nem tudom cáfolni a lehetőségét. Na de ugye a, mindig ugye kontextusába kell nézni a helyzetet, most azért nehézett a függetlenség az eseményektől. Rendben van, nem ugrálok rajta tovább. A küzdelem alakításért. Ugye a jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy lakásmenet volt, és ugye ez speciális olyan terület, ami önnek egy fontos terület, nem, mintha a többé nem lenne az, de ilyen témákról ön kivált kép szeret beszélni, ugye egyrészt a lakáshoz való jog, és ugye ez valahol messze, de annyira nem messze összefüggésben van a Dank utcával, az Iványi féle tevékenységgel azzal, hogy akik nem rendelkeznek lakással annyira nem, hogy földön futók, az ő helyzetük hogy alakul majd téren abból adódóan, hogy lesz-e kapacitás, vagy egyáltalán lesz alkalom arra, hogy őket az a rendszerbe befogadja, ahol korábban voltak. Tehát a kettő megint nem egy, de ugyanazon a horizonton helyezkedik el két különböző ponton. De ez súlyos probléma. Tehát, hogy ezt csak, hogy a számokat nézzük, ezen a télen van 1764 éjszakai férőhely az egész budapesti látásban. Ha nagyon nagy baj, akkor nyilván ezt valami, nyilván lehet növelni, ha még nagyobb a baj, akkor matracokkal még kicsit lehet növelni. De ez ennyi. Ebben az 1764 férőhelynek nagyjából a 25, 20 át körülbelül az oltalom, illetve a MET közösen biztosítják, hogy ez a Dankó 9 és a 15. Még egyébként vannak más szolgáltatásaik is, hiszen van egészségügyi intézményük, illetve a kórházuk. Csak egyébként most egy példát is beszéltem, erről keveset szoktunk beszélni, például a hajlétalan kórházuk Korábban egészen biztosan azt az ellátást volt képes nyújtani, hogy lakhatási problémák a küzdő emberek számára mondjuk a mindennapi dialízist ott tudták lebonyolítani. Ezért számukra életmentő kérdés. Nem a közkórházakba mentek be az emberek, nem szívesen fogadták a közkórházak őket, ezért például ezeket a szolgáltatást ott nyújtották számukra. Ez veszélybe kerülhet. Két okból kerülhet veszélybe. Egyrészt, hogyha nincsen ott dolgozó, mert hogy egyébként ugye, azt látjuk, tudjuk, hogy a béreknek a kifizetése nem hogy akadozik, hanem szinte megállt. A másik probléma pedig, hogyha az alapvető közszolgáltatások nem működnek. Ugye ebben a híreketből tudunk mi is csak táplálkozni, meg sajnos szerintem sok esetben az oltalom is, tehát hogy nyilván folyamatosan ott lebeg felettük az esetleges is kikapcsolás veszélye. Én azt gondolom, hogy egyébként ebből, hiszen talán generátorral vagy bármi mással a második probléma, ideig óráig megoldható. Az első is sokkal nagyobb. Az akkor nagyobb az első probléma, hogyha nincsen munkaerő, akivel ellátják ezt a feladatot. Ezért mondtuk azt, hogy talpon kell tartanunk az intézményt, ha kell, akkor munkaerővel kell talpon tartanunk, hiszen a főváros, bár mutogathatnánk a kormányra, hogy ő okozza ezt a problémát, ő az, aki nem utalja a normatívát az oltalomnak és a metnek. De ettől még a végén ott vannak ezek a nagyon nehéz sorsú emberek, akik az életével, és most nem túlzásként mondom, tényleg az életével játszanak, hogyha nem biztosítanak számukra elhelyezést. Ezért valamilyen megoldást kell találnunk, és nagyon bízom benne, hogy a elkövetkező 24-48 órában valamit ki tudunk találni. Erről folynak a tárgyalások. Jó, akkor utána visszatérünk a telexért arról, hogy kevesebb képviselőt választhatnak jövőre Budapesten a lakosság szám változásából adódóan, aki ennek külön politikai felhangot adott, mondván, hogy Újpesten itt csökkent, úgy csökkent, kétkedetben csökkent jelentősebben, de máshol is volt ilyen. Ez érdemi, vagy nem érdemi? Hát annyiban érdemi, hogy ugye ez egy... A lak, a, a lakosság nyilvántartása alapján, talán a szeptember 1-i alapján megnézik ilyenkor, hogy mennyien élnek az adott kerületben, megvannak a választási eljárási törvényben a szabályok, hogy hogyan kell kinézni egy-egy önkormányzati választókörzetnek. Lakosságos és ezt kell igazítani hozzá a jegyzőknek a, a körzethatárokat, tehát ebben az esetben van olyan, talán az első és az ötödik kerület, ahol két körzet megszűnik, tehát ott nyilván ez alapvetően újra kell rajzolnia a határokat. Ez azt jelenti, hogy kettővel kevesebb egyéni képviselő van, és hogy jól emlékszem, kettővel kevesebb kompenzációs listás képviselő is van, tehát azért érdemben hogy csökken a testetek száma. Ez egy adottságnak kell szerintem tekinteni, a jegyzőnek van ezzel dolga, őnek ki kell újra rajzolni a a szavazókori határokat, neki ezt el kell végezni az elkövetkező hetekben ezt a munkát, hogy utána a pártok vagy jelölőszervezetek ez alapján tudjának mérlegelni, hogy hogyan is kitindítanak. Um, Ezen nem lehet mit csinálni. Tehát azt akarom mondani, hogy ez abban a szempontból egzakt, hogyha ennyien élnek, akkor ennyien élnek. Nem fogom tudni szó szerint visszamondani. Nagyjából egy hete ugye minden pénzeken beszélgetek fél nyolcsa a és Tiborral és szóba került az a az olvasata az ő egyik konferencián beszédének, mely szerint egyébként elvonnának pénzt az önkormányzatoktól. Az újfajta, egy másfajta pénzelosztás keretében, amiről azt mondta, hogy nem. Arról volt szó, azt megerősítette, hogy jelentős küzdelem folyik Varga mihály a szolidaritási hozzájárulásnak a felosztását, illetően beleértve hogy az kihez tartozzon a pénzügyminisztériumhoz, vagy az ő leendő tárcájához. Illetőleg szóba került a szolidaritási mint önálló intézmény, amelyben csodálható, nem csodálható, de szóval ez felesleges, nem ugyanazon az oldalon vannak másfélképpen látják. Ő egyébként emlékezetem szerint Debrecent, Miskolcot, Szegedet és Győrt is e, a több befizető közé is sorolta, de lehet, hogy tettem fel a kérdést, és nem úgy tettem fel, ahogy ön egyébként mondta, hogy mennyit kap és mennyit fizet be. Ez egészen biztosan így van, mert hogy ez tényszerűen úgy van, hogy nem nettó befizetők ezek a település. Um, ami a záró kérdés, ami a, csak az időre, idejére volt tekintettel, viszont így meg, ami a... Néprigeti felüljárónak ezt a nagyon furcsa történetét illeti, amit szintén kapott politikai felhangot beleértve, vagy előzárták le bizonyos részeit maga különét tekintve, egyébként szörnyen néz ki a felüljáró. Majd azt mondták, hogy megmaradhat, ez valójában megsporolható volt-e vagy sem, illetve hadd egészítsem ezt ki azzal, hogy az Erzsébet-hét Pesti hídfőjénél mit csinálnak? A következtében ott állandóan szintén valami egészen minősíthetetlen megvalósításban való forgalomelterelés van. Mind, a tábla, mind, a, mind ezek a csíkok, amelyek, mint az ökörhúgyozás elmennek, mint pedig a, ezek a térelválasztó elemek, abban van valami olyan barbár, amit én megszoktam itt Budapesten, de attól nem kell szeretnem. Népliát. Tehát ugye mi a helyzet ezzel? A nem lezártuk az egészet, hogy a korlátozatás Látos. volt a két sávban. Egyébként ott még a korlátozást nem oldottuk fel teljesen, hiszen nem lehet. Ugye ez egy nem játék, tehát, hogy van egy hitkezelő, ez a közút, aki azt mondja, hogy ő látja ezt, hogy ez maradéktalan biztonságosan üzemeltethető műtárgyról van szó, vagy nem. Uh -huh. Ez nem politikai kérdés, vagy legalábbis senkinek nem ajánlom, hogy... Egy e tuk egy számot? Nem, hát ugye ő ezt vizsgálja folyamatosan. Megnézi, hogy akkor a lehulló darabok, uh -huh. a. A szerkezeti elemek. Erre mondta azt egy ponton a közút, hogy nem biztos, most már csak azzal az egyszerű módszerrel, amivel nem, tehát azzal módszertal, amivel szokták vizsgálni a műtágyakat, azzal most nincsen meggyőződve arról, hogy milyennek a műtágynak az élettartam. Ezért ugyanez egy gerendákat kiemeltek belőle, ezeket a gerendákat elvitték bevizsgálni, aztán a műegyetem vizsgálta be, és ez alapján, amikor megvoltak az eredmények, akkor végig kellett gondolni, hogy akkor milyen alternatíva van. És nyilván mindig van egy olyan alternatíva, hogy, dönt, hogy romboljuk le, mert ezt könnyű mondani, csak hogy ez pénzbe kerül, ezért nem kevés pénzbe. Van egy másik alternatíva, ami azt mondta a hogy hogyha esetleg most ne adj a fővárosnak ebben a pillanatban nem lenne 6-7-8 milliárd forintja, hogy lerombolja a akkor viszont akkor tud ez működésben maradni, hogy egyébként bizonyos felújításokat elvégzünk rajta, aminek kell költeni. Nyilván nem 6-7 milliárdot, hanem jóval kevesebbet. Ennek az eredményeképpen mondjuk egy kb. egy 10 éves időtávon belül ez a műtárgy menthető. És ilyenkor van egy döntési lehetőség, hogy érdemes-e vizsgálgatni továbbra azt, hogy akkor ezt leromboljuk, bár nincsen rá pénzünk, de attól még akkor ugye korlátozás van rajta. Vagy azt mondjuk, hogy akkor a, ha azt mondja a közút, hogy még menthető egy kisebb felújítással a felújáró, tehát nem újjáépítés, egy kisebb felújítással, akkor ezben az esetben inkább ezen az úton megyünk, és legalább tíz évre ezt a problémát ott megoldjuk. Egy ideális világban nyilván, hogyha korlátlan pénzünk lenne, vagy mondjuk majdnem korlátlan, akkor egy érdemben ezeket mérlegelni lehetne. De szerintem olyan álomvilágban nem érdemes belemennünk ebbe a történetbe, akkor nincs pénzünk a lebontására, akkor azt mondjuk, hogy akkor még inkább nézegetjük egy darabig a most ugye az történik, hogy a, talán a 100 e busz visszaengedéste kerül, Igen. de korlátozás továbbra is van a népligeti felújárón. Marad is? Hát addig, amíg nem végezzük el a, a felújítást, addig nyilván marad Én nyilván. Hát ugye ezt most kell megtervezni a közbeszedést és utána van a Azért ez nem holnap. Tehát azért ez Jó. annál nagyobb beruházás. Jó, az Erzsébet hidrat, azt egy. Erzsébet hidrat nem tudom, nem akartam megkerülni, meg ezt magalmasícsim Bidó van. ezt. Ez köszönöm érem. szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kisambuls volt a Kejsej Jancsi vendége, Budapest Általános főpolgármester, helyettese, Holnap Filipov, Navracsics Csaba dörö.fialajanaskukac.gmail.com nézzék meg a Bakács és a Hámlúly utca beszélgetést, és kövessék a kejfejáncsit a Youtube-on. Köszönöm a figyelmet.